великого літака. Чи буде він затребуваним, а перевезення на ньому вигідними. Чимало авіакампаній вважали, що літак не виправдає себе на далеко магістральних маршрутах і визначатиметься не такою економічністю, як менші літаки. Навіть найбільші оптимістичні експерти Наприкінці 1960-го оцінювали обсяг світового ринку не більше, ніж у 300 машин такого типу. Боїнг рішив ризикнути. Кампанія взяла величезний кредит, розпочала з нуля будівництво нового заводу в штаті Вашингтон і заходилася проектувати літак нового типу. Загальна сума кредитів і коштів, кинутих на розроблення 747-го, була вищою за вартість компанії 1965 року. Ще до випробувальних польотів Боїнг опинився на межі банкрутства. Для того, щоб відбити вкладені кошти, компанія мусила продати щонайменше 250 трьох. Гігантських літаків. Перший політ Боїнг 747 здійснив 9 лютого 1969 року. На момент створення 747 був найбільшим і найважчим пасажирським авіалайнером у світі. Він залишався таким протягом 37 років до появи Airbus A380 2005 року. Незважаючи на високу вартість, завдяки відчутній економічності масових авіаперевезень і лізинговим схемам експлуатації бойних 747, став одним із найбільш розповсюджених і популярних у світі широкофюзеляжних літаків. Станом на початок 2014-го в світі продано 1484 лайнери. Найновіші модифікації 747-го продовжують випускати до цього часу. Поява 747-го дала змогу корпорації «Боїнг» вийти в лідери світового авіабудування і утримувати такі позиції протягом десятків років до появи європейського концерну Airbus. А тепер подумайте та скажіть, чи міг літак на кшталт «Боїн-747» з'явитися в умовах радянської економіки? Ні, ніколи. Ситуація, коли підприємство ризикуватиме всім капіталом та основними фондами, коли через ризик під загрозою опиняється функціонування підприємства і усе заради виготовлення нового продукту для Радянського Союзу немислимо. Спливло понад 20 років після розпаду Радянського Союзу, а економіка Російської Федерації досить, Зберігає ознаки плановості, застійності та бюрократизму, які притаманні економіці СРСР. І з Росією не дружить не тому, що Росія погана. Із Росією не дружить, бо це невигідно, передусім в економічному плані. Ще Зеленіна в Радянському Союзі набув популярності лозунг наздогнати та перегнати. Америку. 70 років трьохсотмільйонна мільйонна картата імперія намагалась на рівних протистояти Америці, не розуміючи, що властиві соціалістичній системі вади роблять безуспішними будь-які спроби переплюнути в США. Марно намагалося не здогнати. Лише копіюючи, 70 років Радянський Союз селкувався на підстаркуватій шкапі обскакати спортивний феррарі. Друга причина того, що народи, котрі побували під протекторатом Росії, прагнуть якнайдалі дистанціюватися від Росії зумовлена першою. Попри кращу неефективність промислового виробництва, ситуація в сільському господарстві склалася ще гірше. Людей за допомогою насильницьких методів зігнали в колгоспи, де вони мусили працювати не лише на себе, але і на поставки для держави. Оплата праці була низькою. У повоєнні роки іноді роботу не уплачували взагалі, а роздавали колгоспникам рештки того, як держава виграбла із колгоспниками скільки, скільки вважала за потрібне. Фактично, Сталін відновив у Радянському Союзі кріпацтво, От тільки кріпак Російської імперії міг викупати себе з неволі, а радянський селянин подітися не мав куди. До 1957 року більшості з них навіть не видавали паспортів. Селяни не хотіли працювати. Не бажали вирощувати більше, знаючи, що замість кращої платні отримують лише збільшення плану поставок державі. Саме тому люди тікали від соціалізму. Всюди, де могли. Після Другої світової війни Радянський Союз нараховував не 50, а 16 союзних республік. 16-ю була Кирилофінська Радянська Соціалістична Республіка, що межувала з Фінляндією. Кордон між ними проходив через непрохідну тайгу по Кремсону за річками, встановлено численними болотами та неглибокими озерами. Охороняти такий кордон непросто. Отже, фінське населення, спізнавши радощі та припади соціалістичного способу господрівання масово втікали з Радянського Союзу. 16 липня